Tinka-tinka-tinka-tinka, tinka-tinka, tinka-tinka, tinka, tinka, tinka tinka tinka Ja, hej och välkomna till Cop Avsnitt nummer någonting mellan 20 och 30. Det är första augusti. Har, har vi gjort så många avsnitt? Det tycker jag är häftigt. Mm, det är så många så att jag inte ens kan hålla reda på hur många det är. Jag gissar på cirka 27. Idag är det få i studion. Ja, det är jag till exempel. KP Ludvig. Mm. Och var, vem är du nu igen? KP Jossan. Ja, just det. Mm. Just det. Idag är det så här, Josefin. Mm. Att jag har egentligen ingenting att prata om. Okej. Okay. Utan jag har... Jag låter KParna göra det. Kul vad härligt. Ja. Framför mig har jag en mängd frågor som jag har fått- Ja, just kopiläsarna. Här Är det din klocka som pip? Jag vill att du stänger min, av din klocka, klocka nu. Min klocka sa att jag har fått ett, en bok och hämtat ut på posten. <laughs> Vad trevligt. Klock, ja, i alla fall. Klockor som pratar om böcker. Ja. Lyssna nu. Mm. Jag tänkte riva av en eh, fråga direkt här. Jag vet ju att du har ju precis kommit från en, eh, en fixning som mm. du har gjort. Det ska ni veta, ni som lyssnar, att vi har ju en kopifixare per nummer- och tidningen kommer ut KP var tredje vecka. Men det betyder ju inte att jag gör genomför en kp exakt var tredje vecka. Utan den här veckan har jag rena ramar veckan. Jag är ute och gör kp varje dag. Så igår var jag och två tjejer som läser KP. Vi var och gjorde en kp -fixar. Det var Spännande. hur kul som helst. Får man veta vad det är? Nej, mm. men vi träffade ett gäng på Sexpers. Mm. Och så var de var det gulligaste jag har sett. Gulligaste och konstigaste. Ett sex personers stort gäng ja, som var gulliga och konstiga. Men i åldern fyra till tio. <laughs> det låter väldigt spännande. Ja. Det var igår. Ja. har du gjort idag då? Idag har jag träffat ett lite mindre gäng. Lite mindre gäng, ja. Ja, och också två tjejer som läser KP. Mm. Vi träffade två personer som är sjukt stora på Youtube. Mm. Och då menar jag verkligen sjukt på riktigt. Mm. Det blir ju surspännande att läsa. Så det är så himla kul. Och imorgon ska mm. jag göra en fixning till. Och då ska jag träffa något väldigt, väldigt, väldigt litet. Ja. <laughs> Inte ett litet gäng utan en liten ett litet filur. Gäng. Ett litet gäng. Men du, som ja. då är lite av en copyfixarexpert. Mm. Här har jag en fråga från professor Leighton. Ja, då. Som undrar. Professor. Hej. Jag vill bara veta om det går att skriva till kopefixar eller liknande. Om man har skilda föräldrar som jag har. De har ju två adresser. I så fall, hur gör man? Det går hur bra som helst. För att du ska kunna komma med i kopefixar så behöver vi någon, någon väg att kunna kontakta dig. Så att du mm. behöver skriva ett telefonnummer mm. eller en mailadress som du faktiskt kollar av. Men helst telefonnummer mm. så att vi kan kontakta dig. Så att vilken adress du bor på. Det spelar egentligen ingen roll. Och eh, om vi ska fixa något som inte är i närheten av där du bor- då ser vi till att du och vi från KP kommer ordentligt dit vi ska gå mm. hem igen. Så det går hur bra som helst. Men Jag fortsätter här med lite frågor. Mm. Det här är den lila moroten som skriver. Jag har skickat in många insändare till KP- men det har dröjt flera veckor- Ibland månader för dem att komma med. Vad beror det på? För det första, lilla Moroten, grattis så himla mycket att dina insändare har kommit med i tidningen. Verkligen. För de flesta gör ju aldrig det. Nej. För att vi får, inte för att de inte är bra utan för att vi får sådana otroliga mängder mm. brev till tidningen. Men anledningen är ju för att vi gör en tidning var tredje vecka. Och vi jobbar ganska långt i förväg. Så det tar, det tar tid. Ja, det gör det. Mm. Och flera veckor, det är väldigt kort tid i vår KP-värld mm, Verkligen. Men kul att, en, att den lila morotna har kommit med dem. Visst finns det lila morötter på riktigt. Mm. Mm. På min vägg hemma i vardagsrummet har jag en affisch med morötter på. Olika, olika typer av morötter. Massa färger va? Orange, gul, eh, grön morot, vit morot, lila morot. Mm. <laughs> Randig morot, det är min favorit. Oh. Det är liksom halv, alltså, halvgrön. Skulle halvbit. jag skriva in det kopplfix här, i alla just nu, för jag blev väldigt morotsugen, då skulle jag bara mm. testa alla sorters morötter som finns i världen. Du, oh. du älskar verkligen morötter. Jag älskar det. Har du fler frågor? Ja, du, jag har massa frågor. Jag tänker bara lösa på med frågor. Ja. Du får luta dig tillbaka, eller luta dig fram mot mikrofonen och svara. Så laddad och svara. Eh, till exempel här. Tjenare, det här är pennan då som skriver in här Jag undrar hur många det är som hör av sig till ert telefonnummer Vad kan man ringa och fråga om egentligen? Är det fritt fram att ringa? Som ni vet så står ju våra telefonnummer Vi som jobbar på KP, våra nummer mm. står längst bak i tidningen mm. Till mig händer det då då att det busrings Har någon busring till dig? Ja, många, många har busring till mig Till exempel kan man, ha det hänt Att någon ringer och beställer en pizza av mig? Ja, men det var några som busringde till mig mm. och frågade om pizza från dig. Mm. Det var jättekonstigt. Det var en sån flerstegs mm. Sen händer det ju ibland, mm. nu ska inte jag låta så här som att KP är bäst i världen, men det <laughs> händer ju faktiskt att man får telefonsamtal från någon som läser tidningen som bara vill säga att tidningen är så bra. Mm. Inga män. Och det mm. tycker jag är underbart. Fortsätt vara så underbara. För vuxna människor mm. gör sällan så. No. Då ringer man och så säger man, ja ah, det här är jättebra men. Mm. För att egentligen skulle man ringa för att klaga på någonting. Men man vågade inte ta klaget först utan man var tvungen mm. att liksom berömma bara för att få klaga. Men ring om allt ni undrar över. Handbollsspelaren har hört av sig här Hej! I nummer 11. alltså KP nummer 11. har du läst den? Mm. Bra. Då testade Arvid olika lifehacks en av dem var att tugga tuggummi när man hackar lök för honom funkade det inte, men för mig funkar det faktiskt. Ja, glasögon det kanske påverkar den hela Jag har faktiskt inte testat det här, men jag hatar att hacka lök och jag älskar att tugga tuggummi ja, så att ska jag det... ska nog testa det Testade du något av de andra hacksen? Ja, mm. en uh, grej som jag har gjort mycket i sommar. Det är ju att, du vet de här jordgubbarna som man ska äta. Och så det, sitter den här hela gröna äckliga skälken mm. i ena änden. Den, uh, och så vill man få bort den och så blir det bara en massa gegg är naglarna typ. jordgubbar. Hans, precis, det gör man ju då lättast med ett sugrör mm. som jag har lärt mig i Kåpen nu. Va? In med sugröret genom mitten på jordgubben och blupp säger det så är den borta den här gröna lilla skälkbiten. Det ser lite roligt ut att det är ett hål i jordgubben också. Hej KB-frågetecken. Lite en liten konstig start. Hej! <laughs> det här är tai Hung My Man, en cookie my bunny som eh, skriver in. Wow. Jag är en liten BTS-army som gärna vill att ni skriver fler artiklar om K-pop. Jag älskar verkligen K-pop och skulle bli superglad om ni kunde göra det. Eh, ja, vad säger du Sven? Mm, jag säger att det är dags. Det var länge sedan. Och ja, det är ju fler Som älskar K-pop Hur är är helt... säger man? K-pop eller K-pop Inte K-pop K-pop ja, Jag tror man får säga som man vill ja. ehm, Absolut Det var jättelänge sedan vi skrev om det och vi, har, och vi har haft en önskebild ganska nyligen på BTS Men det är väl ändå dags att skriva Vilket är det här bandet som det är så många i? Det är alla är det Men det är, ju ja, men det är ett som, extremt, som är, ja, precis, som är extremt många och det är kul att du tog upp det för att det är PS här. Eh, vilket K-pop-band får flest röster? Jag antar att det är av oss då. Alltså. Mm. Eh, du får välja mellan BTS, EXO eller Blackpink. Ja, alltså Blackpink Aha. röstar jag på för att det är mina två favoritfärger i mm. namnet. Men, mm. men annars röstar jag på BTS. Mm. Ja, jag du tycker då. det är kul med EXO att de är mm. så fruktansvärt många så jag lägger min röst på, på dem. Här är signaturen Toto Vove, som bara vill säga att er AD har superfint namn. Tove, ja! Och så är det Tovepower. <laughs> kan, <laughs> ja, kan man gissa att eh, eh, du som skriver också heter Tove? Jag håller med också, jag tycker det är ett väldigt fint namn. det här Nu är en, en fråga här från signaturen Lilla Jag. Hej KP, först vill jag bara berömma tidningen för att den är både underhållande och lärorik. Och sen så har jag en önskning. Jag skulle vilja att ni skrev mer om psykisk ohälsa och inte sånt som kommer i och med en traumatisk händelse. Många lider ju av ångest och vet inte riktigt varifrån den kommer. Jag tycker det är viktigt att de också vet att det inte är något fel och att de också kan få hjälp. Jätte jätteviktigt. Och bra. bra idé från mm. lilla ja. Det borde vi Verkligen. absolut skriva om. Har vi något sånt? på gång mm, Då kanske det är dags att planera in det mm, Verkligen, det tycker jag, är bra tips mm. lilla, lilla jag Nej, vet du, nu tar vi en svar på allt fråga för att ja. bryta av lite här <laughs> Signaturen Annon Ym Annon Ym <laughs> tycker jag är en väldigt bra signatur som undrar eh, Hur högt kan bin flyga? Åh oh. Det är faktiskt en väldigt rolig fråga Det är en rolig fråga för man tänker ju att bin inte flyger så högt. Mm. Man skulle ju aldrig se ett bi flyga förbi utanför fönstret när man flyger flygplan. Nej, men så då, <laughs> nej det skulle Flygplan 10 000 meter, cool. ja. nej där är den inte. Mm. Men okej, okay, när, jag, jag, när jag var liten så bodde jag på nionde våningen. Oj. Och det var ju jättemycket gettingar hela tiden. Mm, -hmm. och hur höft... där uppe. Ja, fast nu pratar jag om gettingar. Vi ska ju faktiskt mm. prata bin. Mm. Men jag tror att det är samma. Och men det är ju en 25 meter upp i luften i alla fall. Jag tror ändå inte att de är så jättemycket högre upp än huset. Jag skulle gissa... Ja, men kan man bli stucken om, om allt ska bli ännu värre? Man ska åka fritt fall. Ja. Typ 100 meter då. Kan man bli stucken av ett bin när man sitter där uppe och väntar på att falla? Det tror jag. Ah, vad jobbigt. Ja, jag läste bara en liten parentes där om en, en, en kille som heter Fabio. Han är en kändis. Han åkte berg och krockade med en gås. Va? Ja. <här> Rakt in i ansiktet fick han liksom. du På riktigt? Ja. det flög den? Den kom flygande i gåsen och, här kom, och han kom flygande kan man Nej. Säga, åt andra hållet. Varför kom den gås. Jag Hade den nya spälten. Yes. Nej, den var ute och flög. Den var en flygfågel. Flygande gud, fågel. Gud var sjukt. Ja, verkligen. Men dog gåsen? Nej, kan inte ha gjort Bra fråga. Ingen mm. aning om hur det gick för gåsen. Men Fabio gick det ganska bra. Han fick, eller han fick jätteont och sår i ansiktet. Och sådär, men han klarade sig väldigt bra. För det låter ju livsfarligt att krocka med gåsen. Jag tänker att en bergdalbarn kommer i en himla fart. Alltså, det måste ju blivit en himla smäll. Usch, usch, usch. Nej men gud. Um. Ja, nej men jag tror kanske 200 meter upp. Ja, man har sett bin då 3500 meter upp i luften. Helt sjukt. Vad gör de där? Vad sjukt. Men nu ändrar jag mig alltså, för om man tänker berg och sånt som är höga mm. det skulle inte vara så konstigt där det finns blommor alltså som mm, ligger nej, på precis. hög ja, ja. Men, men i luften där det inte är någonting nej. vad ska de göra där uppe? Ja precis, för det är det som är grejen oftast ja. är de på marken för det är där blommorna precis. finns det är ju bins stora grej i livet mm. det är ju blommor, för de suger ju nektar de här men, ja, men som sagt, 3500 meter har man stött på ett bi Okay, vi kör lite fler frågor. Ja, jag tar en till svar på frågor. Ah. Det här är ramrar som har skrivit in här och undrar hur många ben har en tusenfoting? Tusen, Tusen? säger du, ja precis. Ja. Men det är faktiskt fel. Aha. För eh, tusenfoting är ju lite så här missvisande namn. Mångfoting skulle man kunna säga. Mm. Det är trevligt. Men heter den inte mångfoting oh, igen? Ja, ah, ah, ah, ah. ah, i alla fall. Ah. För att det finns tusenfotningar då, som har 18 ben. Det, det var är... lite skillnad. <laughs> uh. Okej, okay, men dubbelfotningarna finns det ett gäng som heter, de har flest, de kan ha 750 ben och det är faktiskt Va? ganska nära ändå. Och uh, svensk rekordhållare, ja det är ormkejsarfotningen, en liten 5 cm lång larv, 234 ben. Vad Coolt. Men är de pyttelilla små och sitter på rad eller har den liksom ben under hela kroppen? Förstår du? För att det sitter många ben bredvid varandra. Att hela liksom magen är täckt av ben. Eller sitter ah, de smitt. liksom ett efter ett efter ett? Bra fråga. Mm. Jag inte koll på det. För det där annars ska ganska roligt, de hela ah. underkroppen bara är täckt av små fetter. Hej KP jag undrar en sak. Kan man använda en levande människa eller en sak på lika som bär? Typ att svampbobber är lik en ost. Det kan man. Ja. Har du något bär egentligen? Som jag är lik? Ja. man ja, är väl en ost? Svampbobb också. Svamp och jag och ost. Förut, ja. när hon såg annorlunda ut och mm. jag hade lite annan frisyr, hade kortare lugg. Mm. Då var det många som sa att jag såg ut som Lady Gaga. Mm. Det hände till och med en gång att jag åkte rulltrappa Mm. Och så var det en kille som åkte ner på andra mm. rulltrappan och ropade så här Lady Gaga! Så. Jag kan se den likheten så, mm. faktiskt. Så det är väl det. Det är, inte en, det är ingen, inget illa bär. Nej, det är inget illa bär. Och jag var ju med som Robin Bengtsson i, i senaste Lika som bär. Det var inget illa bär. Vilken, vilken duo vi skulle kunna bli. Mm. <laughs> Lady Gaga och Robin Bengtsson. Det var alla frågor. Mm. Om ni vill ställa fler frågor till oss mm. så är det kpodden at kpwebben.se som ni ska skriva till. Vi älskar att få mail. Det Även om vi får väldigt, väldigt många så kan vi inte få nog för att det är så roligt alltid. Och jag antar att man kan ställa frågor via andra kanaler också. Kanske via Instagram. Ja. Kanske på Snapchat. Ja. Kanske... Man kan skriva ett brev, man kan ringa som jag har pratat om. Kanske till och med kan skriva på vår YouTube-kanal som vi faktiskt har. Just det. Mm. Det finns så många olika härliga sätt. Glöm inte att gå in på k såklart.se Men annars så hörs vi igen när det har blivit september. Har det så bra? Tinker, tinker, tinker, tinker,